Felcsap a láng. Amikor a halott mérnököt hozták, Molli úgy érezte, hogy megőrül. – Mi történt vele? – kérdezte Bobot. – Nem lehet tudni, itt találták a fan felé vezető úton. Még meleg volt, de már nem élt. – Láttak valakit a közelben? – Mit kellett látni? – szólt közbe a kóboly Tudjuk, ki volt. – Honnan? – Kiáltotta élesen Molly, és valamennyien furcsán néztek rá. Hát, aki elrabóta, aki a gazdájára is lőtt. A gazdára hátulról lőttek, ő nem láthatta, ki volt. Különösen pislogva álltak ott. Furcsa, talán Miss Rover védi a gyilkost. Hát ki lehetett volna? kérdezte Bob. A lány erélyesen, de gyors, izgatott szavakba beszélt. – Van egy öreg tigris is. Nem tudjátok, hogy él és itt van a környékem? Meglepett támadt. A mérnökteteme ott feküdt az udvarban egy terítőn. Oh, – A, missz honnan tudja ezt? – szólalt meg az öreg kavboly. – Én is a tigris fogja voltam, és tudom, hogy az apját is szabadon bocsátották. Láttam. Érezte, hogy valamivel valószínűsíteni kell, amit állít, és végre is nem hazudott. Csak ugyanazt hitte az öreg erre, hogy ez a tigris. Mindegy, hogy mi volt és hogy volt, mint a két tigris megérett a kötére, kiáltotta Bobapó. Erre nem szólhatott semmit. Az apám előtt titkolni kell, ami történt, legalább addig, amíg lábra áll. Na de mérnök kell. Az apám tegnap előtt írt a kormányzónak. Lehet, hogy holnap vagy két nap múlva új mérnök jön. Addig van mit dolgozni, olyan, amihez nem kell mérnök. Vigyék el szegény Klétont, és... Ne vigyék! Egy látogató lépett észlevétlenül a kertbe. Ötven év körüli, szikár, napbarnított ember volt. Hasig sáros lovat vezetett száron, és látszott rajta, hogy messzi útról jön. Peterson vagyok, a bölkemű herif. A kis űrgőnzött? Igen. Úgy látom azonban, hogy még sem vigyáztak eléggé. A halotthoz lépett. Ki ez az ember? Kléton, a mérnök. Letérdelt a halott mellé, és megvizsgálta. Fogságban volt, mondta aztán. A csuklóin látszik a kötélnyoma. A tigris elrabolta a tábor közepéről, ahol a zsilipet építik. Maga őt üldözi? Igen, ha nem kellett volna visszatérnem közben Birkenbe, és onnan a kormányzóságra, akkor már fogoly lenne. Egyedül a garja elfogni. A sheriff felnézett Bobra. Mit gondol, hogy egy lovas várkint? várként? Vigyék el a halottat, a gazdával szeretnék beszélni. Az apám beteg. Miss Rover? Igen, az apám megsebesült. Pedig figyelmeztettem, nem kapta meg idejébe a sürgönyt. De igen, jöjjön be a házba, uram, mondta Molly, és elindult. Petezzünk követte. A lány a saját szobájába vezette. Mondjon el mindent, Miss Rover, mi történt azóta, hogy a tigris feltűnt a vidéken, illetve amióta önt elfogta. Mully elmesélte a fogság történetét, úgy mondott el mindent, ahogy volt. Peterson időnként csodálkozva felhúzta szemöldökét, mintha nem várt volna Robintól ennyi emberséget és tapintatot egy fogolyhölgyel szembe. Végül rátért az idősebb tigrisre. – Az nem a tigris volt, hanem egy öreg színész, aki nótórius okirathamisító – mondta a serif. – Tudom. – Honnan? A lány elpirult és hallgatott. A serif kutatóan nézte, de nem szólt. – Aztán itt bukkant fel – folytatta Molly. – A zsilip körüli háborúról hallott talán? – Igen, valamit meséltek a kormányzóságon, és egy fiatal mérnök útnak indult. Ó, hát ez nagyszerű! Nem is olyan nagyszerű. Fiatal ember, kár érte. Maga is feleslegesnek tartja, amit az apám tervez? Én fontosnak tartom, de bolond emberek élnek erre felé. Folytassa, Miss Rover. Hm. Nincs sok hátra. Elraboltam megfoghatatlan módon a mérnököt az embereim közül. Hm. És azután? Azután az apám lement Faulkstonban, és valaki hátulról lelőtte, miközben lóra szállt. Valaki? Kétséges talán, hogy ki volt az illető. Én nem vagyok olyan ahogy hogy ő tette. Most a sheriff tartott szünetet, aztán megkérdezte. Van más is, aki gyanúsítható? Az öreg tigris. Peterson elmosolyodott. – Ez a fény ripacs Barker. – Nem, az igazi tigris, az öreg. – A sheriff felállt. – Miss Rover, mielőtt elmennék, egy titkot bízok őre, amit kevesen tudnak az államokba. Én is csak most értesültem róla a kormányzótól. Az öreg tigris öt éve halott. Móli elfehéredett. Aztán ő is felállt. Lassan, mint egy hipnotizálva. – Mi? Azt mondja, hogy meghalt. Víratt. a szobában lassan halványult a lámpafény. Öt év előtt, kezdte Peterson, megkegyelmeztek neki. Jó tudjuk, hogy odafent az urak között sokan voltak, akik sajnálták a tigrist, hiszen már jó útra tért, amikor elfogták. Felesége sorsa csak fokozta ezt a részvétet. Öt év előtt a legnagyobb titokba szabadlábra helyezték. Súlyos tüdőbaj támadta meg a börtönben. Szánalmas roncs volt. Egy rendőrtisztviselővel havannába utazott, ahol szintén hatósági felügyelet alatt állt. Négy évvel ezelőtt meghalt. Egy évet töltött mindössze szabadlábon. Láttam a halottas képét, amit az ottani hatóságok küldtek. Kétségtelen az azonosság. Mulliban ismét felerősödött az a csendes fájás, amely nyomban enyhült, ha Robin bűnössége kétségessé vál. – Ön? Tehát bizonyos a bűnös személyében? – Sajnos kétséget kizáróan. Boldog lennék, ha nem így volna. Ezt elhiheti. Nem mondta el a lánynak, hogy Robin nem a tigris fia. Szegény Jeff Olsen minek bemártani, ha egyszer úgysem segíthet a fiú. Pedig Olsen ostoba története okozta a bajt. Ha Robin idejébe értesül, hogy egy Waller nevű orvos gyermeke, akkor nincs semmi baj. De így legalább a jóhiszemű bűnös, szegény Jeff maradjon háttérben. Végére járok az ügynek, kisasszony. Kérem, Mr. Patterson, maradjon addig a mi vendégünk. Úgy is kell valaki, aki intézkedni tud baj esetén. Az apám még nagyon erőtlen. Köszönöm, missz, elfogadom. Kérem azonban, hogy ne titkoljon előlem semmit. Bízhat bennem. Móli gondolkodott. Nincs mit titkolnom mondta azután nagyon szomorúan, de a serif látta, hogy könnyekkel küszködik. Hat nap múlva Rover már felült az ágyban. A seb nem volt túl mély, gyorsan gyógyult, és a vas szervezet könnyen gyűlte le, a vérveszteség okozta gyengeséget. Gazda! jelentette Bob. Most már rövidesen megáll a munka, ha nincs mérnök! Róver, aki előzőleg mindenféle hízelgéssel egy szivart próbált kicsalni Mólitól, csak most ébredt újra tudatára, hogy mi volt körülötte, mielőtt megsebesült. Azt már közölték vele, hogy Clayton meghalt, de valahogy nem kötötte le eddig más, csak a betegsége. Most újra ráeszmélt mindenre. A zsilip. Várni kell, Bob, a kormányzó megígérte, hogy új mérnököt küld. De Ardi, van valami baj? Az emberek, hogy is mondjam, megvakarta a fejét. Beszélj! Szóval, hát, amíg maga köztük volt, addig hát a pokóba is elmentek volna kérdezősködés nélkül, mert hisznek abba, hogy erős, és... És most? Nézze, bossz, Őszintén fogok beszélni. Az új emberek egy része, vagy tíz elszökött, amikor az az ördög elraboltak léton, Félnek a tigristől. – Pusztuljanak, aki fél, az nem kell itt! – Bob tapogott. – Nos, kivele, Mi van még? – A többiek suttognak. – Mi a fene? Mit suttognak? – Hát, némelyik látta, hogy a zsilip miatt csak ugyan kiszáradt néhány legelő, és régi módi emberek. Ők sem értik, hogy mi szükség a szép életet adó rétség kiszáritására, – Amikor – Bob! – az öreg kóboly zavarába a földet nézte. A Rover összevont szemöldökkel figyelte. – Talán neked is ez a véleményed? – Én kitartok maga mellett az utolsó leheletemig. – Ezt jól tudhatja, kérem – mondta Bob. – De nem kell az olyan ember, aki nem hisz abban, amit csinál – mondta Rover. Magyarázzam meg, boss, úgy, hogy ők is értsék. Minek a zsili, minek a sok szerencsétlenség, és minek kiszárítani a legelőt, ahol már a nagyapáink is. Bob! mondta Róvar, elgondolkodva. Vedd fel a fizetésed, és még háromszáz dollárt. A raktárból meg, amit akarsz. Derékember vagy, Isten áldjon. El. elküld? Igen. Öreg vagy. Eleget dolgozta. Utazz a lányodhoz Vájominkba. A többieknek is mondd meg, hogy aki el akar menni, az jelentkezzék nálad. Fizest ki őket. Azt hiszi, hogy én elmegyek innen? Kiabálta durván Bob. Engem nem küldhet el, érti? Én addig vagyok itt, amíg maga. A többi mehet, ahova akar. De engemnek küldözgessen a mindenségit. Kiabálta neki vörösödve Bob. Rover elfojtott egy nevetést. Mégis úgy lesz, hogy elbocsájtalak Bob mert hát nem szabad olyan munkát végezni, amiben nem hisz az ember. Ez mind ostobaság, lármázott az öreg. Azt mondtam, elmész. Nem vitatkozom magával vénbolont, üvöltötte Bob, és miközben kiment, úgy bevágta az ajtót, hogy a ház megrezdült. Még az udvaron is izgatott magán beszélgetést folytatott, és élénk taglejtésekkel kísérte a monológiát. Rover kiult az ágy szélére. Kisé szédült. Aztán felállt, hogy a nadrágjáért nyúljon, de visszaesett ültébe. Harmadik próbára sikerült. Miután felöltözött ismét ült néhány percig, azután átment a másik szobába. Szerencséjére móli nem volt ott szivarra gyújtott, és kinézett az udvarra. Egy ismeretlen férfit látott a kerítésnél. Éppen a lovát vezette ki. Szikár napbarnitott alak. Ki lehet? Oda ment a szekrényhez és felhajtott egy pohárka pálinkát, aztán kilépett a szobából. A friss levegőtől ismét elszédült kissé. A vérzúva zúgva feltódult az agyára és elsötétedett előtte minden, hogy meg kellett kapaszkodnia az ajtóba. De azután felszívódott ez a fekete köd és kihúzta magát. A frissen gyógyult sebe nyilalt. Remélte, hogy nem kap tüdővérzést. Csak begyógyultán az a lövés. Határozott léptekkel az idegenhez ment. Rover vagyok, azt hiszem, még nem találkoztunk. Az idegen megszorította a kezét. Peterson serif. Aki sürgőnzött? Az. Örülök, Mr. Rover, hogy talpont látom. Nem korai még ez a felkelés? Nem, hamarabb kellett volna, de nem tudtam. Most már azt hiszem, megállok a lábamon. Ö, amint látom, menni készül, mondta Rover. Igen, most kapott értesítést a lánya, hogy hónap után érkezik Kantriba az új mérnök. Úgy hiszem, ebből az alkalomból találkozhatom a tigrissel, mondta a serif. Gondolja, hogy tervez valamit a mérnök ellen? kérdezte Rover. Biztosra veszem. Ha ide betört, hogy elrabolja a szerencsétlen Clayton, akkor nem mullassza el majd az alkalmat, hogy kedvezőbb terepen áttalmatlanná tegye az utódját. Ez könnyen lehet. Ne jöjjek én is? Kérdezte Rover. Azt hiszem, hogy önre itt nagy szükség lehet. Hm. Bizonyára nem azért kelt fel, hogy countryba menjem, mondta a sheriff. Szóval a sheriff is megfigyelte, hogy valamiféle bomlás van itt folyamatban az emberek között. Igaz, de talán egy-két megbízható cowboyt adnék, mondta Róver. Köszönöm. Egyedül járok vadászni, mondta Petterson. Azt hiszi, bír vele? kérdezte Rover. A serif legyintett. Csak megtaláljam. Előttem nincs olyan veszett híre. Hajszálom múlt, hogy ártalmatlanná tegyem. Háromkor értem Buckford Lane-be, és fél-háromkor végzett Fred norwich -el. Négykor sürgönyöztem Torontóba, és háromkor lőtte le Jimmy halt. Álmában Engem hátulról pufartott le. Az öreg tigris nem tett ilyet. Más ember volt, mondta Rover. A serif bólintott. Így van, figyelmeztette önt, hogy a peong az emberek mozgolódnak. Néhány fokszoni farmer indián legerőkre hajtotta az állatokat, és a főnök figyelmeztette őket, hogy ezt nem tűri. Hát, legfőbb ideje, hogy elpusztuljanak a környékről. Annyi rablás és gyilkosság történt az utóbbi időben, azt ők követték el. Két éve készülök rá, hogy leszámoljak a peónokkal, mondta Rover. Azt hiszem, mondta szomorúan a serif, most itt lesz az alkalom. Hogy érti ezt? A peonok jól tudják, hogy ha kiszáradnak a legelők, a faustaniak előzik őket a folyó túlsó vidékére. Tehát igyekeznek majd megakadályozni a zsilip megnyitását. Meg lesz a zsilip, szakította félbe elszámt a Róver. Minden csirkefogóval leszámolok. Ez szívből kívánom önnek, mondta Peterson. A serif elnyargalt, a rover erőteljes léptekkel ment az istálóhoz. Bél, a lovamat. Szent Isten a gazda! Ne ásd a szádat, gyerünk. Bill kivezette a lovat, a hanyatló nap rozsdaszínű sugárnya lábjai odahullottak a makacsember kemény elszánt arcába. A lánya jött arra, ijetten felkiáltott. Apa! – Hogy mert te? Azonnal feküdjön vissza! – Nincs semmi baj, Molly. Egészséges vagyok, felelte nyugodtan. Aztán nyeregbe ült és elügetett. Vaserővel kényszerítette magát, hogy egyenes tartással üljön a lován.